Astelena, jai ondoko alferra, ez erre segiteko ez boaz lanera. Iraultzailesena itzalien duen ari ere, begiak pizten zaizkio abesti horien zutean, baina ez alferri da, burua makurtu eta isilisilik, hilaren itzultzen gara denog lanera, baita alferrena ere. Bai, asteko egunik gogornaren fama ondo baino hobeto daukate irabazita asteleenek, eta zerre ez gaurkoa bezalakoak badira, irailaren laua, Ikasturteko lehen biziko astelena, asten lehen lehena, askorentzat lanera itzultzeko eguna. Baina gu oporretan izan garen arren, munduak ez duatze denik hartu, eta bolo-bolo ibili dira titularrak egan. Itxasoz bestaldeko haizan da bolo lehiakideetako bat, venezuelako prozesu konstituzio gileak gora eta bera ibili zen uztailean. Batzuk gora eta besteak bera, ia herriak zu hartzeraino protestak, hildakoak, iruzurrak, inkestak, kultoak, gezurrak. Amaitu zen eta alabazan edo ezbazan sardadilak alabazan, egunkari irrati eta telebizetako protagonismoa erabat galdu zuen Elkarri iltzen ibili ondoren, elkarrekin pakepakean bizitzeko gaidasun berezia ote dute? Horiez, hemen lanak izaten ditugu eta ez dakit ba, karibeko aizeak gehiagilaguntzen ote dian. Zipresdin askoko beste putzu sakon eta ilun bat zen, eta da Mediterraneoa. E ekialdeak ilunpean jarraitzen du oraindik, errefusiatuak nora ezean dabiltza, itxasargirik topatu ezin da. Mendebaldeko kostan berriz, prozesu independentistarekin gutxi ez, eta Rambletako eta kanbrilseko atentatua. Hildakoak, zaurituak eta senideak ahaztu gabe, gure iragan urbilak lagundu beharko liguke horrelako gertaei beste ikuspegi batetik begiratzen. Gazteaiek ura egiteraz zerk bultzatu ote zituen galdetzen diot nire buruari Eta haiei ere galdetuko nieke, ahoa zabaltzeko aukerarik eman gabe akabatu izanez balituzte. Badakigu parekoaren mailan jartzen, arma tiro pum eta hitzak eta erantzunak ere pumpaka lurrera, zerraldo. Ixildu ez direnak, hartalde handi honetako ariak topeka. Kim eta Donald Trump Batak axiria bota eta besteak ahoa zabaldu eta ardikoitaduok begiak eta belarriak estali beharrean. Asteburu honetan prentss biddez jaindan berri akordea, adirri dizkit borst enzumenak. Emakume bertsolarioi eman omendikute hondarrebiako berdintasunaren irisaria. Baina nago, berdintasuna zenbaitetan ez eta den greziar mitologiako betirako zigor horietako bat. Zenbat eta gehiago saiatu hurbiltzen, orduan eta gehiago urruntzen dena. Hauxe izan da entzule aurtengo nire lehen agurra, ea hemendik aurrera ez diren zaharrak berri izaten.